Лука стояв у місячному сяйві. Густе сиво-біле волосся, що спадало мало не до плеч, і борода віддавали голубуватим сріблом. «Наші біди – то наші гріхи», – мовив стиха. «І ця біда – ваш гріх. Згадай, як ти на жінку кричав та руку на неї піднімав, коли вона в тяжі була». Забув. Ти ж мучив її так, що вона вже й не рада була цьому дитяті. Неблагословенний він народився. Покайтеся обоє. Підіть до сповіді та до причастя, і нехай Клим часто ходить. Не можна небажаних дітей на світ пускати, бо вони будуть нещасними. Немає любові, немає захисту. Тоді лукавий його собі бере і мордує. Один стає злодієм, інший спивається, третій блудить, а четвертий біснується, як ото ваш. Любов батьківська – то спасенна стіна, яка захищає нас до смерті. А ти, Климе, повернувся до хлопця, що опустився коло копиці сіна і спокійно дивився у звечорілий сад. Живи по правді церкву весь час ходи, і не бійся того, що мучив тебе. Він до тебе більше не повернеться. Слухали мовчки всі троє. З хати вийшла жінка і теж слухала прибульця. «Ох, спаси вас, Боже!» – прорекла крізь Слип. Вже куди не водила його, і до ворожок, і до шептух нічого не помогло. На це ми спритні, похитав головою лука, бісів бісами не вигонять, а заклинаннями присипляють ті шептухи, чи переганяє з одного місця у друге. І дивися, припадки проходять, а руки, ноги чи щось інше починає боліти. І про це, що просили помочі в нечистого, теж на сповіді скажіть. А до церкви, бач, не здогадалися його водити. Це все він не пускає людину йти дорогою спасіння. — Голубчику, то зайдіть та хоч повечеряйте з нами, — сокоріла господиня. — Мови вашої наслухалася, наче джерелиці напилася. Вік прожила, а такого не чула. — Молися щиро. І Господь тобі все повідає через твої вустани мої. Та й яка там сьогодні вечеря, святая п'ятінка? Вечеряйте, люди, а ми з дороги притомилися. Здалека йдете? – глухо запитав чоловік. От самої січі, – відказав лука і опустився на пахуче сіно. Нечі переліг ворілиць поруч. Родина пішла до хати, а за якусь хвилю під місяцем з'явилася тонка дівоча постать і почувся тихий шепіт. «Я вам рядно принесла. Вночі роса падає». Вона вкрила їх, опустилася на сіно і промовила ледь чутно. «Порадьте, що мені робити? Є у мене хлопець, просить виходити за нього заміж». А мене чогось в монастир тягне. Була там якось, наче риба у воді почувалася. Добре мені там. Я про вмію пекти, співаю непогано церковних пісень. Знаю порядок церковної служби. Що ж його мені робити? Це добре, що вмієш про пекти. Вони стирають людські гріхи. Добре, що й співаєш. Богородиця любить спіучих. Іди в монастир. Відмолиш гріхи свого діда і батька. Недобрі вони до людей. Та й будеш за всіх нас молитися, за свій край. Дівою підеш до Господа і поповниш ряди відпалих ангелів. У країні це зарахується. Така вже доля нашої землі ангельські ряди поповнюємо. Може, їй колись і проститься те, що століттями під демонською владою її люд живе, хоча й християнами себе вважають. За це і караємось. Я так і зроблю. Піду в монастир. Дівчина звелася на рівні і, мов би, розтанула в місячному сяйві. Засинав Лука легко, як вигуляне за день дитя. Ледь засиріло в небі, стали вмилися з це браку лохати. Лука вклонився господині, перехрестив її і знову толочили придорожню траву, густо вкриту курявою та стиха гомоніли. Квапився Лука до Києва. В душу закралася тривога. Бачив перст матері Божої, бачив полум'я, що горталося те місце. Знав, що печерську лавру треба берегти, як зіницю ока, бо то ворота, що єднають Україну з Господнім світом. Допоки в ній істинні слуги Божі, захищений буде увесь край, які б поневолювачі на неї не йшли, усіх подолають. Але як тільки заволодіють нею нечисті, ті, що ховають під рясою злі помисли, ніколи не воскресне Україна. Буде в неволі, а народ на бур'яни переродиться. Тому лавру треба тримати в чистоті. За нею нечисті полюють ще з часів Антонія та Феодосія, бо знають силу і значимість Святої Берестової гори для краю і люду його. Тому вже неподалік Києва й шов пливу. Шли і вночі. Місяць освітлював стемнілий шлях, і освітлювали йому дорогу ті, що супроводжували святого скрізь і завжди. Бачив на стежці ясне світіння, не наче то був день. Але не про те нічого не казав, а той усе вигукував здивовано. І як ото ви бачите, куди йти? Сонце зійшло, коли вони прошкували стежкою понад Дніпром. Побачив золоті бані, хрести, відчув благодать, що витала над сією горою, упустився на коліна і став молитися. Очі його палали, лице стало натхненним. Молився довго. Коли піднялися на пагорб, побачили обіч стежки стару жінку, що куняла чи просто відпочивала. З усього було видно, що Прочанка. Здорові були, пані матку, привітався до старої Лука. Чи притомилися, чи з дороги збилися? Спочиваю, відказала стара Прочанка. Оцю гору стало вже важко осилити. Пішли разом. Гуртом і батька легко бити. Лука простягнув старій руку, вона звелася, подякувала і спираючись на костур, пішла поруч. «А як назад дійду?» «Чує моє серце, що це вже останнє, долаю шлях до печер. Сьомий раз напрощу йду». «Так гріхів багато, що аж ніяк не відмолити, пані матко», – лаєдну мову Лука. «Та мов би й набагато, і вже, здається, всі відмолила. А от чоловікові ніяк не можу відмолити». І давно він пішов од вас? Тридцять п'ять літ, ще молодим, а все сниться мені та їстоньки просить. Мати померли, то на сороковий день уже й відпустили мене. А цей не відпускає. Як мучив на землі, так і там смокче мене, зітхнула стара. Лука помовчав, неначе провалився у сон, а тоді сказав тихо, «Бо ще й досі не пройшов митарств. Ваш хазяїн недобрий був, надто грішив. Того й віку йому вкорочено, того й не може впокоїтися. Ви єдина можете йому допомогти, ото й просить. Сорок літ мене і впокоїться». Сороківка то мірка, якою міряє Господь наше зло і добро. Та вже ж допомагаю, аби лишень відчепився, на тому світі не бути разом. Не доля то моя, просто мовила стара. Не будете, пані матко, ваші душі матимуть різні пристанища. Хай Бог поможе вам. Спаси тебе, Боже, добрий чоловічий. «Світло у тебе ясне йде. Я постую роками, то стала бачити не лише тіло. То кажеш, що сороківка, мов би, небесний аршин?» пильно подивилася на луку. «Так, пані матко, такий у Всевишнього аршин. Сорок днів постував Христос перед тим, як стати спасителем. Сорок днів душа проходить метарства. Сорок днів жона очищається після пологів. Сорок днів триває піст. На сорок літ Господь віддавав грішні народи в рабство. Сорок літ блукає грішна невідмолена душа. На сороковий рік поріз дві Спасителя ступив у наш край Андрій Первозваний. Сорок літ навіть мала волю Україна, коли її випросила небожна любава але ми не зуміли її втримати. Лука зітхнув, та душа була із його роду. Про неї ходили легенди, співали пісні. Прадід повідав йому про сестру його Любаву, яку викрали ординці, вивезли в дружини хану. Любов Ханова була безмежна. Вона ж просила волі не для себе, а для свого краю, і випросила – Господь ослабив людь-поневолювача, і сорок літ в Україні панував мир та спокій. Він знову зітхнув. Любити свій край – надто важкий хрест. На території лаври попрощалися. Наслухалися і тут про божого угодника Луку, тому й прийняли його так, неначе довго чекали. Поселився він в келії і невтомно молився вдень і вночі. На сон відводив собі мало часу. Його полюбили монахи, любили й миряни. Слава про нього ходила по Києву, котилася уздовж Дніпра, уздовж Прип'яті та Десни, ширилася дорогами курними та зеленими. Піший люд на конях, гарпами і возами їхав до Печерської лаври, щоб, бодай, почути голос його, дізнатися про таїну своєї біди чи хвороби, Бо лише йому дане високе право знати тайни людського життя Усе менше і менше Господь посилав на цю колись таку люблену землю, таких як Лука А якогось полудня, коли потомлені прочани сиділи у затінку лопати горіхів та грабів Коли монахи готувалися до вечірньої служби, у браму постукали Стояли два монахи Повідали, що здалека йдуть до святині Русі, що хотіли б залишок життя провести саме тут, де лежать мощі святих. Вимову мали московську. Їх завели на Лаврське дворище. Лукаш щойно скінчив причащати останню прочанку і вийшов з церкви. Сонце засліплювало, пекло немалосердно. Миттєво відчув, як його, мов би, прикрили дві темні тіні, і пронеслося недобре видиво. Перевів погляд на прибульців, яких вів молодий монах, обшарпаних, якихось неохайних, розтоптаних личаках. Зупинив погляд на їхніх вгодованих лицях, помітних черевах, і сказав стримано. «Ідіть з Богом туди, звідки й прийшли». Таким рішучим та невблаганим Лукую ще не бачили. Наполягав не приймати гостей з Московщини, бо не ченці вони, а посланці лукавого. Е, Луко, не можна так, заперечували ченці. Ти ж прийшов, і ми тебе теж прийняли. Наші ворота всім відчинені так завжди було. А вони їх відкриють ворогові. Після них зайде сюди легіон. Тоді їх вже не спровадиш. Погублять Святу Гору, спасіння наше погублять». Чинці розділилися у своєму рішенні. Раз Лука щось вирішив, то це не випадково. Він ніколи не помилявся у своїх проведеннях. Більшість наполягали прийняти монахів з Московщини – Нехай живуть та Бога славлять, а нашому краєві за це воздасться. «А ж, воздасться!» – сумно похитав головою Лука.